Мені треба відробляти щедрий гонорар і не ганьбити честь фірми. Отже, ми сидимо одне навпроти одного, і я не відводжу своїх зелених підфарбованих очей від його чорних. Ви мистецтвознавець, Мішелю? А яке це має значення, Маріанна? раптом обуреється він, і я зітхаю. Знову треба ставати суворою мамою. То чому ж ви зацікавились пінзелем? А по-вашому пінзелем можуть цікавитись тільки фахові мистецтвознавці? Ні, але ж це фахове зацікавлення. Чому ви так вирішили? Я не перший рік працюю в таємному бажанні. Якби я був мистецтвознавець, пінзель не був би моїм таємним бажанням. То було б цілком, я відчула, що він шукає потрібне слово, цілком обґрунтоване бажання, якомога більше довідатись про нього. А в мене це справді таємне бажання, про яке я не готовий говорити ні з ким. «То як же ви хочете, щоб я вам допомогла?» «Ви вже допомагаєте мені, Маріанно. Ви навіть самі не уявляєте, як ви мені допомагаєте». Він підвівся, обтер губи від салату і поцілував мені руку. А я відчула себе ідіоткою. Мені захотілося витерти руку, але я знала, що виглядатиму «Край нечемно!» – згадалися слова Дарини Костюк про те, що мене мимоволі можуть використати. «А найприродніший шлях тут – причарувати того, через кого плануєш діяти». «Я не причаруюся. Якщо мене не прийняли вірші, що їх мені присвячував Степан Велет, то що вже говорити про химерні залицяння хлопчика з Франції? «Ви мешкаєте в Парижі?» – запитала я, щоб наразі перевести плин розмови в нейтральне річище. «Так, звичайно. Але народився не там. Поки що я не можу казати вам, де народився. І він чомусь Боя озирнувся. О, Господи, знову проблема. Про що ж із ним говорити, щоб хлопчик заспокоївся? Для нього все – заборонена зона, навіть місце, де він народився. А ви вперше на території колишнього Союзу? Якого Союзу? – з цікавістю перепитав він. Я знаю з вашої біографії, яку ви знайшли, за потрібне передати в наш офіс, що в Україні ви вперше. А в Росії чи в Білорусі ви раніше бували? Не бував. Мене геть не цікавлять ці країни. Я католик. Мене цікавить католицька культура. Отже, і екскурсія по Києву вам була непотрібна І не треба було вирадувати. Київ – православне місто. Якщо бути точним, безбожно православне. Він розсміявся. А в Польщі ви бували? Так, звичайно. Я був у Вроцлаві, бачив у костелі розп'яття пінзеля. Їздив до Кракова. Я шукав там монастир. «Де помер Пінзель?» «А звідки ви можете знати, що він помер у монастирі?» – вражено спитала я. «Адже загадка смерті Пінзеля – то одна з найбільших загадок нашого майстра». «Ні, то не найбільша з його загадок. Помирають усі. Але не всі лишають по собі бажання розгадати таємницю їхнього життя». Так, помирають усі. Але не в усіх дата і місце смерті лишаються невідомими. Я б охоче помолився на його могилі. Але ще більш охоче розшукав би те, заради чого я тут. І сподіваюсь, ми вдвох зможемо це зробити. За ваше здоров'я, Маріанно! Він підняв свій келих, з вином. У потязі хлопчик швидко заснув, випивши якісь ліки. У вісні його гарне тридцятилітнє обличчя стало зовсім дитячим. Я довго сиділа через прохід від нього, не вимикаючи світла над своєю канапою, і дивлячись на гарного юнака. Тоді я вперше подумала а яким із себе був Жан Жорж Пензель, як вимовляв його ім'я мій французький гість.